29 april 2023. En mamma i Örebro hittar sin gravida dotter död på sovrumskolvet. Redan i det första samtalet när Sagas mamma ringer polisen så nämns den här pojkvännens namn. Hon uttrycker sig som att de har dödat min dotter eller liknande. Pojkvännen grips snabbt och klagaren menar att han mördat Saga för att inte bli utesluten ur sin familj. Men han nekar och säger att det måste finnas en annan gärningsman. Jag både Saga och med gemensamma barn. Och jag har aldrig haft några som välstankar idéer eller planer på att ha Saga. Krim, den här veckan om mordet på Saga och den tysta våldsvågen. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Under mars 2024 mördas sex kvinnor. I flera av fallen är de misstänkta förövarna män som kvinnorna haft någon slags relation med. Och att mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som måste stoppas. Ja, det har det pratats om i årtionden. Polisen har en uttalad nollvision sedan flera år. Samtidigt så fortsätter det här att hända. Ja, under årets första tre månader så dödades 12 kvinnor. Utredningarna är inte klara än så det är svårt att säga exakt vad som hänt i alla de här fallen. Men... Det är ungefär lika många kvinnor som det brukar vara under ett helt år. För i genomsnitt så mördas mellan 10 och 15 kvinnor per år av en man som hon har haft en relation med. För hade vi haft 15 män som har blivit brutalt misshandlade i sina hem, då hade det varit helt andra åtgärder på plats. Det är helt övriga dem. Det säger polisen Marcus Antonsson som jobbat i en specialgrupp mot relationsvåld och som du kommer höra mer från i det här avsnittet. Han menar att kvinnors liv inte värderas lika högt som mäns. Och i takt med den ökade gängkriminaliteten så har debatten och resurserna fokuserats på det med hårdare straff, nya lagar och förslag på hur nyrekryteringen ska stoppas. I sin årsrapport för 2023 slog polisen fast att de inte förebygger brott i nära relation tillräckligt. I flera polisregioner är mäns våld mot kvinnor dödligare än skjutvapenvåldet. Men nu, under våren, efter att flera kvinnor mördats på kort tid så blossade debatten om mäns våld mot kvinnor upp igen. Rikspolischefen Petra Lund gick till exempel ut med att polisen ska använda samma metoder som man gör mot gängkriminella män för att motverka mäns våld mot kvinnor. Men redan nu har debatten tystnat när annat tar plats och fokus. Men i Örebro tingsrätt så hålls just nu rättegången mot en 22-åriga kille som misstänks ha mördat sin 20-åriga gravida flickvän Saga. Vi har varit i kontakt med familjen och fått tillstånd att säga hennes namn. Pojkvännen förnekar brott och vi ska säga att rättegången pågår fortfarande. Sista dagen är planerad till slutet av maj så fallet är alltså inte avslutat. Och i Örebro påträffades idag en kvinna i 20-årsåldern års åldern, död på en adress i centrala Örebro, rapporterar flera lokala medier. Det är mitt på dagen när Sagas mamma ringer på hemma hos sin dotter. Det är ingen som öppnar. Tidigare på dagen har mamman smsat Saga, men utan att få svar. Nu kikar mamman in genom brevinkastet och ropar, men det är tyst där inne. Hon har egna nycklar, men när hon stoppar nyckeln i låset märker hon att dörren är olåst. Hon går in och ropar, hallå. Kranen i köket står på och det är rörigt i lägenheten. Lådorna är öppna, kläder ligger huller om buller och så brukar det inte vara. Mamman beskriver saget som pedant och noga med allt. Hon går in i sovrummet och där ligger Saga på golvet med ett soffbord i marmor över sig. Metallramen står över hennes överkropp och under sticker Sagas högra vida mage upp. I panik lyfter mamman bort marmorskivan på bordet. Den väger nästan 30 kilo och hon ser att Saga har en lampsladd vidad runt halsen och att det är blod vid sidan av hennes huvud. Chockad ringer mamman 112 och, och larmpersonalen vill att mamman ska göra HLR. Men mamman inser att Saga redan är död och det visar sig också att barnet i hennes mage också har dött. Redan i det första samtalet när Sagas mamma ringer polisen så nämns den här pojkvännens namn. Hon uttrycker sig som att de har dödat min dotter eller liknande. Det säger polisens utredningsledare Therese Johansson. Direkt när för här. det här så är det ju jobbhjärnan som börjar. Jag inser att det här måste ju bli vårt högsta prioritetsärende. Att vi måste resurssätta det här på ett bra sätt. Att vi måste jobba brett och, och tänka stort. Så att vi inte missar någonting i, i början. Och, och verkligen se till att alla som... –kan bidra med sina kunskaper inom polisen och också få lov att göra det. Kriminaltekniker kallas dit. Specialhundar tränade på att hitta färskt DNA-spårar i lägenheten och i trappuppgången. Man tar också in folk som kan börja leta på övervakningskamera. Vi har mycket utredare som, som är, håller förhör. Kriminaltekniker och hundförare är ju snabbt på plats– och så vi är många som jobbar redan från start. När polisen undersöker lägenheten ser man att inga av Sagas saker verkar saknas. Det ser ut som att någon har gått igenom hennes handväska men plånboken är kvar och Sagas mobiltelefon hittas under täcket i hennes säng. Lådor är utdragna och kläder ligger utspridda. På badrumsgolvet ligger askar med smycken utslängda. Bebisens saker är däremot helt orörda. Utredningen kommer senare visa att Saga dödats någon gång mellan två på natten mot lördagen den 29 april men innan klockan åtta på morgonen. Bostaden spärras av och utanför huset förhörs Sagas mamma i en polisbil. Hon berättar att Saga har en pojkvän som är pappa till barnet i magen. Men trots det har hans familj varken vetat om att han och Saga är ett par, att de väntade barn eller att de ska flytta ihop om en vecka, berättar mamman. Hon säger att det beror på att pojkvännen är troende muslim och Saga troende kristen och att det verkar som att han varit orolig för att hans familj inte ska acceptera det. Men mamman säger också att pojkvännen skulle berätta för sin familj och att det skulle han göra kvällen innan. Saga var nervös för det och väntade på att han skulle komma hem till henne efteråt, säger mamman. Så intresset för honom uppkom ju ganska direkt. Det tas beslut om att pojkvännen ska hämtas in till förhör. Man gör husransakan hemma hos honom men pojkvännen är inte i lägenheten där han bor med sina föräldrar och syskon. Familjen säger att han är... I tvättstugan och gripandet av honom har skett helt odramatiskt. Han håller på att tvätta. I bilen på väg till polisstationen verkar pojkvännen vara på bra humör. Han frågar hur gamla poliserna är och småpratar med dem. Även pojkvännens bror och pappa förhörs. De får gå hem men pojkvännen får stanna kvar och han häktas senare. Så bara några timmar efter att Saga hittat stöd så har polisen en misstänkt gärningsman, Men utredningen blir stor och lång och det ska dröja nästan ett år innan pojkvännen ställs inför rätta. För även om pojkvännen ligger nära till hans så har polisen inte låst vid honom, säger utredningsledaren Therese Johansson. Det var många personer som var intressanta i början. Det har ju hela tiden jobbats utifrån alternativa gärningsman. Om det inte är den personen som är häktad, vem kan det vara då? Det är ingen annan som har varit misstänkt, men vi har hela tiden jobbat med hypotesen att det kan finnas andra. Ja, det blir en lång utredning. När ett mord sker i hemmet där offer och misstänkt gärningsman har en relation så är det ju naturligt att en misstänktes DNA finns på brottsplatsen. Totalt görs 13 kriminaltekniska undersökningar av sagaslägenhet. Det är många telefoner som har tagits in och gått igenom. Även målsägarens telefon. Och misstänkt telefon men även vittnestelefoner har ju gått igenom för att se om vi kan hitta något som tar oss fram där. Vi har också velat göra en väldigt omsorgsfull och gedigen utredning och inte bara nöja oss med att, att det är en som är misstänkt och sitter häktad och så är det klart så utan att vi vi har liksom velat kolla på hela bilden. Men för att förstå varför pojkvännen är den som nu misstänks för att ha dödat Saga- vilket också lett till att hans eget barn dött- så backar vi bandet till hösten 2021. Det är väldigt tydligt att Saga och hennes pojkvän har haft en väldigt kärleksfull kommunikation mellan varandra- det är hösten 2021 som Saga och pojkvännen lär känna varandra. De får kontakt på Instagram. Han är ett år äldre och båda bor i Örebro. Saga tog studenten i början av sommaren och nu jobbar hon deltid på Citygross. Och hon ska snart flytta hemifrån till en stor etta. Pojkvännen går fortfarande på gymnasiet när de träffas. Saga beskrivs som en lugn tjej, hon dricker inte alkohol och är troende kristen. Hon har en bästis som hon umgås mycket med. Stadsåklagaren Elisabeth Andersson beskriver Saga så här. Saga då, hon var en ganska typisk eh, 20-årig kvinna. Hon brydde sig mycket om sitt utseende och hon beskrivs också av i princip alla som väldigt ordningsamlagd. Ungefär ett halvår efter att Saga och pojkvännen blivit tillsammans så berättar Saga för sin mamma att de är ett par. Mamman träffar pojkvännen några gånger och beskriver honom som både artig och omtänksam. Saga och pojkvännen, de ses inte jätteofta men de hörs desto mer i telefon. Chattarna mellan Saga och pojkvännen är kärleksfulla. Det är många hjärtan och ord som baby och älskling. Pojkvännens advokat, Sorin Abassade, beskriver relationen så här. Den här relationen, den har genomgående varit kärleksfull. Det tycker jag vi har tydligt kunnat se i de här chattarna vi har fått redovisat för oss. Den har varit respektfull och det har aldrig varit frågan om våld eller liknande. Polisens utredningsledare Therese Johansson håller med om den bilden. Nej, det har inte funnits de traditionella varningssignalerna. Det finns inga tidiga anmälningar om brott. De är mellan. Det finns inga läkarkontakter som är sökta med anledning av våld eller något sånt där. Och som jag säger, kommunikationen är väldigt kärleksfull och det är ju ingen som har berättat för oss om att det här var en våldsam relation. Saga är alltså öppen med förhållandet, men pojkvännen berättar inte om relationen för sin familj. Pojkvännens advokat Sorin Abbasade förklarar det så här. Och det var en relation där vi menar på att båda fick komma till tals och man respekterade varandra då fullt, fullt ut. I det här, vilket inte heller ifrågasätts, så är det uppenbart utifrån vad åklagaren har presenterat för oss att han har varit ambivalent i den här relationen. Han har haft svårt att landa i vad han vill, vilket vi menar inte på något sätt är konstigt utifrån hans Situation och den åldern han hade här vid tidpunkten. Ja, för under hösten 2022 visade det sig att Saga blivit gravid. De diskuterar hur de ska göra och båda är osäkra i början. Till slut kommer Saga fram till att hon vill behålla barnet men pojkvännen tycker att de är för unga. I förhör kommer han beskriva det som att de haft skilda åsikter men hon ville så gärna ha ett barn liksom. När Saga ganska snabbt bestämma sig för att, att hon vill ha barnet så är det utifrån hennes kristna tro och hennes dröm att ha många barn och bli en ung mamma Medan för pojkvännen så gör han uttryck för att det här skulle göra att han förlorar sin ursprungsfamilj så att eh, han är ju i vart fall inledningsvis någonstans till att yttre gränser för att man kan göra en abort. Fram tills dess är väl han tveksam och efter det verkar han ha accepterat det. Pojkvännen skriver att han accepterar beslutet och att han kommer att finnas där för sitt barn. Men trots det så vill han fortfarande inte presentera Saga för sin familj. Han säger i förhör att det ran ut i sanden. Och eftersom relationen är hemlig för hans familj ses han och Saga inte så ofta. När de gör det är de oftast hemma hos henne. Men någon gång råkar en bekant i pojkvännens familj se dem. En annan gång upptäcker familjen att pojkvännens bil står parkerad utanför Sagas adress. Och de här situationerna de leder till diskussioner mellan pojkvännen och hans föräldrar om vad han egentligen sysslar med. Och det är just det här, att pojkvännen står i valet och kvalet mellan att berätta för sin familj om Saga och barnet och då kanske förlora sin egen familj som kommer att leda till Sagas död, hävdar åklagaren. Men mer om det snart. Och när det är dags för det första ultraljudet, då är pojkvännen inte med. Istället är det Sagas bästis som finns vid hennes sida. Men pojkvännens advokat Soran Abbasade menar att pojkvännen verkligen accepterat barnet under månaderna som följer. Han lyfter fram sms där de diskuterat allt ifrån namn och uppfostran till babysim. framgår också i februari att... Äh, ...skriver då bland annat att jag vill bara må bra ha hade jag våran son i ett tryggt hem. Det här är då från den 23 februari. Skriver, du kommer alltid vara mitt hem och min safe spot. Men det ska visa sig att pojkvännen är otrogen mot Saga och har flera andra relationer vid sidan av pojkvännens advokat Soren Abassade igen. Han har träffat andra personer och tjejer då vid sidan av. Han har haft planer på att flytta och sedan backat från det. Och det här tycker vi också att tingsrätten ska ha med sig då när det gäller då den här relationen och att den hemlighölls. Det finns andra förklaringar än, än det som motpartssidan gör gällande. För del så, så ville han inte då presentera en relation som han inte då själv hade landat i, om vi uttrycker det så. Så det här är också något som vi menar långt ifrån frågan om heder och liknande som, som görs gällande. Och det här med otroheten får Saga reda på bara någon dag innan hon mördas. En tjej som känt pojkvännen sen de var små skriver till Saga på Instagram. Hon frågar om Saga och han är ihop och tjejen får då reda på att Saga är gravid. Sen var jag ärlig med henne och sa som det var. Att jag inte tror de är så seriösa. Att jag inte tror att hon är den enda tjejen som han träffar, säger tjejen senare i förhör. Enligt tjejen som tar kontakt med Saga så har pojkvännen flörtat mycket med henne, velat ligga med henne och till och med sagt att han vill gifta sig med henne. Att hon berättar det här är för att hon känner ett systerskap med Saga, säger hon. Pojkvännens advokat läser upp ett sms som tjejen skriver till Saga. vill inte ha något med det här att göra. Mer, hålla. Lämna detta mellan er. Jag hoppas att du inser ditt värde. Du förtjänar bättre. Och då svarar Saga jag förstår. Tack för att du hörde av dig. Du förtjänar även bättre du också. Saga blir ledsen och upprörd över samtalet. Det märker hennes mamma som just då bor tillfälligt i Sagas lägenhet. Och mamman hör också när Saga ringer pojkvännen och konfronterar honom. Polisens utredningsledare Therese Johansson igen. Det är att ska ha bett tjejen att sparka in eller sparka Saga i magen. Ja, enligt Sagas mamma så har hon alltså hört Saga säga att pojkvännen ska ha bett den här andra tjejen sparka Saga i magen. Men när mamman frågar Saga om det så vill Saga inte prata om det och mamman tycker att Saga förlåter pojkvännen lite för lätt. Torsdagen den 27 april 2023 träffas pojkvännen och Saga för att reda ut det som Saga fått höra av den andra tjejen. Enligt pojkvännen är det här den sista gången som han träffar Saga. Det är också sista gången som hans telefon kopplar upp på hennes nätverk. Enligt pojkvännen blir de sams och så här ser hans advokatsårena basade. Slutprodukten av det här är att det blir att då måste berätta om den här relationen för sin familj. Det är någonstans, det någonstans som, som ett krav. Men jag vill framhålla att diskussionen kring att berätta om Saga, berätta om graviditet och så vidare, det är ju saker som har diskuterats även vid andra tillfällen. Det är ju ingenting unikt just den här dagen. Att det blev en större sak och fler inblandade, det var ju för att den här frågan om otrohet kom upp. Dagen efter är det alltså meningen att pojkvännen ska berätta om förhållandet och barnet för sin familj. Pojkvännen sjukskriver sig från jobbet. Han är nervös. Det syns i de chattar han har med Saga under dagen. Det är meningen att pojkvännen ska berätta så snart hans mamma kommer hem från jobbet vid tio på kvällen. Både han och Saga är oroliga för familjens reaktion och de bestämmer att han ska komma till Saga efteråt. Även hon sjuk skriver sig från jobbet för att kunna vara med honom dagen efter. Hon är också nervös och för att fördriva tiden så går hon ut med sin mamma och hennes kompisar på restaurang. Mammans kompis som är lite som Sagas extra mamma berättar att de diskuterar otroheten under kvällen. Enligt henne säger Saga. Jag skulle aldrig tagit tillbaka honom. Jag skulle kastat bort honom om jag inte vore gravid. Men jag vill ge honom en chans med tanke på att vi ska ha barn tillsammans. Men jag kommer ha svårt att lita på honom någonsin igen. Saga går hem tidigt och det blir sista gången mamma ser henne vid liv. Någon gång natten mot lördag mörda Saga. När mamman kommer till lägenheten nästa dag så är ju dörren alltså olåst och det är konstigt tycker mamman. Enligt flera vittnen är Saga väldigt noga med att låsa om sig. Utredningsledaren Therese Johansson igen. Om någon knackar på dörren och hon inte vet vem det är så var hon så rädd så att hon inte ens vågade titta i tittaget vem det var. Och det gör ju att kretsen som kan komma åt den här kvinnan på den här brottsplatsen är ganska få. Det här är inte första gången det händer, det kommer inte vara sista gången det händer. Så att, det är klart att vi är här. Men vi ska inte behöva vara här. Vi ska inte behöva gå så långt så att en gravid mamma med ett barn ska behöva dö. Alltså det är skämsmössa på det här. Mordet på Saga väcker starka reaktioner och dagarna efter fylls entrén till huset där hon bodde med blommor. Det hålls en manifestation med hundratals örebroare på Stortorget. Samtidigt sitter en misstänkte pojkvännen i häktet. Han säger att han är oskyldig. Therese Johansson igen. Han grät i förhör. När vi redogjorde för resultat av obduktion. Det är det jag själv har kunnat iaktta. Han har ju varit väldigt delaktig och pratat väldigt mycket i förhören Och gett sin syn på vad som har hänt men också på hur vi har bedrivit vår utredning. Han har ju... Pratat mycket. Samtidigt vill han inte lämna ut koden till sin telefon. Det hade ju kunnat styrka hans historia om var han har varit under kvällen och natten när Saga dog. Han har ju sagt att det kan finnas spår av andra brott som han har begått där. Och vi har försökt säga att i, i relation till att du nu är misstänkt för ett mord så kanske det är värt att riskera det där. Och. Så att vi har ju pratat med honom många gånger och försökt... Liksom förstå varför han inte vill göra det. Men, men eh, han säger nej. Polisen lyckas ändå komma in i telefonen och få tillgång till en hel del. Men inte allt. Under tiden lägger de ett pussel. Sagas bostad är fortfarande avspärrad. Och polisen gör flera tekniska undersökningar där. Eh, vi har ju haft möjlighet att kunna ha brottsplatsen avspärrad. Hade det här brottet skett utomhus eller på en offentlig plats så hade man inte kunnat göra så men vi har ju haft möjligheten att under utredningens gång komma tillbaks till brottsplatsen utifrån när ny information kommer. Till exempel under hösten så berättade ju pojkvännen i förhör om att han hade en liten teori om att det kunde vara kriminella personer som hade mördat saga och då Eftersom brottsplatsen fanns kvar och intakt så kunde vi ju gå tillbaka och göra undersökningar utifrån de uppgifterna. Så det har ju varit en, en fördel. Och i pojkvännens telefon hittar man ett meddelande som pojkvännen skrivit vid kvart över elva på kvällen som Saga mördades. Men han skickade aldrig meddelandet. Men i det här meddelandet så skriver pojkvännen att han inte kan berätta för sina föräldrar för då kommer han förlora dem. Men att han samtidigt inte vill lämna henne ensam med barnet. Jag älskar dig och kommer alltid älska. Snälla förlåt även om jag vet att du kommer hata efter det här. Så snälla förlåt mig. Och 20 minuter senare så blockar pojkvännen Saga på Snapchat. Han säger senare att det är för att han inte orkar med henne och att hon ringer hela tiden. Nej, pojkvännen berättar aldrig om saga för sin familj, varken att de är ihop, att de ska få barn eller att de ska flytta ihop en vecka senare. Pojkvännens advokat Soran säger så här om det där meddelandet. Att man då ska se till innehållet och vad som står. Där så, så vill jag särskilt då lyfta att skriver att jag kan finnas där och hjälpa till om det behövs. kan inte säga till mina föräldrar. Och förlåt mig, men mer än allt jag älskar dig, jag kommer alltid att älska. Snälla förlåt, även fast jag vet att du kommer hata efter det här, så förlåt mig snälla. Det här är egentligen det sista meddelandet där vi kan se tankar. Och där vill vi ändå att tingsrätten ställer sig frågan att om det verkligen är så att den här personen då någon timme senare ska, ska döda den här personen. Men på som Saga har på sig när hon hittar stöd och under hennes naglar så finns pojkvännens DNA. Själv säger han att han inte träffade Saga den här dagen. Han mådde inte bra och sjukskrev sig från jobbet. Han åkte hem till en kompis som man först inte vill ge namnet på och pojkvännen säger att han stannar hos kompisen som åker till jobbet. När kompisen kommer tillbaka runt midnatt så vill pojkvännen att de ska åka en sväng med bilen. Han behöver rensa skallen. Han säger att han tror att han sen kommer hem vid tre tiden på natten och då går han och lägger sig. Hans mamma väcker honom vid elva tiden dagen efter och påminner om att de har tvätttid och att det är han som ska tvätta. DNA-bevisningen på Sagas kläder tillsammans med att Saga ju inte hade låst dörren tycker Therese Johansson är den starkaste bevisningen mot pojkvännen när rättegången inleds. För det här är ju ett mål som åklagaren Elisabeth Andersson beskrivit som ett klassiskt indiciemål. Alltså att det saknas konkreta bevis men där det finns spår, indicier som pekar mot att det är pojkvännen som är gärningsman. En förundersökning kan liknas vid ett pussel. Man lägger bitar och det passar antingen ihop eller inte. Under en förundersökning får man aldrig tag på i princip alla pusselbitar. Men när förundersökningen kommer så långt att det går att bevisa många bitar i pusslet och de också visar sig passa ihop och bilda en eh, tydlig bild och framförallt entydig tydlig sådan kan man börja prata om om huruvida det verkligen finns ett rimligt tvivel till att den misstänkte har begått brottet. Bitvis så är ju de anhöriga väldigt påverkade och många av åhörarna är ju också närstående. Så att det är en blandning av lugn och att det är känslosamt. Utredningsledaren Therese Johansson är med på rättegången i Örebro tingsrätt. Den stora utredningen har nu lett fram till en lång rättegång. Åklagaren Elisabeth Andersson inleder. Hon var 20 år när hon blev mördad. Hon var en ung kvinna med andra ord, med hela livet framför sig. Och när hon mördades så var hon gravid i sjunde månaden med en frisk pojke som vid den tidpunkten när Saga blev mördad var fullt livsstuglig. Idag hade pojken varit ungefär nio månader gammal. Många undrar att varför mordet på Saga inte räknas som ett dubbelmord. Elisabeth Andersson säger att det aldrig tidigare väcts åtal för mord på barnet när en gravid kvinna blir mördad. Och det är eftersom lagen säger att för att kunna dömas för mord så ska man ha berövat en annan livet. Och det finns inget i svensk lag som ger klart stöd för när ett foster blir en annan. Men hon understryker att hon menar att pojkvännen ändå har släckt två liv, Sagas och sin egen sons. Det kommer också framgå när jag presenterar bevisningen att det initiala uppsåtet, alltså att utöva våld, har riktats mot det orförda barnet. vill utöva våld mot skada och i slutändan döda det barn som sagat är på. Ja, polisen har hittat googlingar i hans telefon som... Kan foster dö av våld och kan foster dö av sparkar? Och Sagas mamma har ju också berättat att tjejen som ringde Saga några dagar före mordet också sagt att pojkvännen velat att hon skulle sparka Saga i magen. Så varför ska pojkvännen vilja döda sitt eget barn? Åklagaren Elisabeth Andersson menar att det är för att behålla sin heder och inte bli utesluten ur sin familj. Enligt henne är familjen starkt troende muslimer som inte accepterar att sonen träffar en vit kvinna. Än mindre skaffa barn med henne. Jag menar att... När han dör Saga gör ett val. Han vill inte förlora den familjen helt enkelt som står honom så nära. I förhör sig pojkvännens mamma och pappa att de inte skulle ha haft något problem med det här. Att de tvärtom skulle ha blivit glada om de fått veta att de skulle få barnbarn. De påpekar också att de har släktingar som fått barn med vita och att det är okej. Jag önskar att han hade gift sig med en tjej från samma kultur men han är fri och en vuxen människa. Han kan göra som han vill och det är inte emot religionen att gifta sig med en vit. Det är inte ett förbud, säger en av föräldrarna. Och vi ska säga också att ingen av föräldrarna eller andra släktingar till pojkvännen är misstänkta i det här ärendet. Men åklagaren Elisabeth Andersson, hon tror inte på det som föräldrarna säger. I utredningen har man ju också gått igenom mängder av mobiler. Och där har man hittat exempel på när familjen tidigare inte accepterat sönernas vita flickvänner. Och åklagaren har också kallat två experter på hederskultur till rättegången. Elisabeth Andersson läser upp sms från pojkvännen till hans mamma. Tror du hojo, som betyder mamma, på riktigt att jag träffar en kadan, som betyder viting? Pojkvännen nekar som sagt till att han har begått något brott. Och kring ett hedersmotiv säger han i polisförhör att han inte fattar varför han skulle göra en sån grej bara för att han inte vill berätta. Att det låter som en fantasigrej som är orimlig. Och när det är dags för honom att höras i rättegången så säger pojkvännen att han tycker att polisen och åklagaren har haft förutfattade meningar mot honom under utredningen. Och att de velat att bevisen ska peka mot honom. Han säger också att han älskade Saga och deras ofödda barn. Jag vill börja med att säga att jag tar avstånd från alla anklagelser som riktas mot mig. Jag älskade både Saga och vårt gemensamma barn. Och jag har aldrig haft några som helst tankar, idéer eller planer på att ha gälltsaga. Han fortsätter med att säga att han absolut inte har mördat Saga. Våld är absolut ingenting som ligger i min natur. Speciellt våld av denna karaktär. Och sist men inte minst vill jag tydliggöra att jag absolut inte har mördat Saga- och Elisabeth Andersson menar att pojkvännen varit hårt hållen av sin familj och tagit mycket ansvar för sin lilla syster. Och klagaren menar att de kontrollerar honom hårt och vad han gör trots att han är 20 år och att han hela tiden måste visa vad han är för sin mamma. Han skickar en bild på sig själv, på sin, sitt arbetsschema eller att han kanske till exempel är och spelar paddel. Uh, hon skriver här klockan 03.32, lägg dig, jag ska... Väck mig imorgon klockan 15. Svara Nej, svarar mamman. 12 eller 11. Och då svarar Jag vill ha energi innan jag går till jobbet. Vill vakna sent. Enligt Sages bästi så kontrollerar också föräldrarna pojkvännens ekonomi. Han vågar till exempel inte köpa snus själv eftersom han måste redovisa för föräldrarna vad han köper. Saga lägger mycket pengar på pojkvännens snus trots att hon knappt har pengar själv, säger Sagas bestis. Pojkvännen försöker sig ifrån till sin mamma och så här skriver han i ett sms som åklagaren läser upp. Varför tror man alltid jag ljuger eller ska göra något dåligt, mamma? Jag är 20 år- och klockan är bara nio. Om jag säger ska gå ut eller gå till gymmet det ska inte vara några problem. Men pappa och du ska alltid tro jag ljuger eller man ska inte låta mig fri man. Ska alltid ifrågosätta mig hojo är mig det är fel på för att inga jag känner har så hemma mamma. Flera gånger frågar han till exempel om han får gå ut och vädjar till mamman. Du vet vart jag är, vad jag gör, vilka jag är med mamma. Snälla, låt mig gå och ha kul bara. Och då svarar hon nej. När pojkvännen hörs i rättegången säger han att han har haft en bra uppväxt. Att han uppfostrats till att ha respekt och hyfs. Alltså, det är väl grundläggande saker. Så man ska ha man ska vara respektfull. Och men det här ändrades när han gick i högstadiet. Han började snatta och smygröka och göra annat dumt. Och då blev föräldrarna mer stränga mot honom. Ja, men de angående började snatta, eh, smygröka och eh, allmänt rus eh, och saker som man inte ska komma på som 15 16 år liksom. eh, Samtidigt så gjorde vi av det som vi både idag. Och eh, ja, det var det typ. När man är 15-16 år som, som många dra sig in i, i saker som man inte bör eh, dras in också en bidrag en bidragande faktor till att mina föräldrar blev anmänt återhållsamma med, med mig då. Ja, pojkvännen säger att han vuxit och mognat sedan dess Så när det kommer till regler som föräldrarna har haft för honom så säger han att det mest handlat om allmän hyfs och att föräldrarna har varit oroliga eftersom de hört saker från andra föräldrar i området och därför har han haft tider när han ska komma hem till exempel. Sen när det gäller tider olika tider som han börjar komma hem så blir föräldrarna självklart oroliga då. Eh, och min uppfattning idag, även då, är att mycket grundas i vad det föräldrarna får här från andra föräldrar. Och ingenting konkret är så saker som jag, har gjort. som det är väldigt sällan grundas i. Utan att de grundas mer i vad de får berätta till föräldrar från andra. Och när åklagaren frågar om det har funnits saker han har velat göra som han inte har fått för sina föräldrar, säger pojkvännen att han inte kan komma på något på rak arm. Det är ingenting som jag kan komma på rak arm. Men alltså det är så att jag, jag har ställt frågan rakt ut till mina föräldrar och frågat om jag får göra det eller det andra. Det är väldigt sällan det sker, men. Pojkvännen förnekar alltså att han skulle ha mördat Saga. De träffades inte alls den där dagen. Han var hemma hos en kompis hela kvällen och sen åkte de ut med bilen för att prata. Och efter det så åkte pojkvännen hem till sig, säger han. Och den här kompisen bekräftar pojkvännens historia. Försvaren pekar på att båda deras telefoner är kopplat upp i en park under mottimmarna och att pojkvännen haft sin telefon under hela tiden. Åklagaren menar däremot att kompisen har haft pojkvännens telefon och att kompisen ljuger. Och pojkvännens advokatsåren Abbasade tycker också att det finns flera andra brister i bevisningen. Till exempel att tidpunkten för när Saga dog är osäker och att kroppen inte undersöktes förrän efter två timmar i ett kylfack. Han pekar också på att det finns brister med undersökningen av Sagas telefon som låg under täcket i hennes säng. Den skickades inte till NFC för att säkra DNA och spår. Det är en stor brist och det gör att man kan ha missat då spår från den faktiska gärningsmannen. Ja, kortfattat kan man säga att pojkvännen och hans försvarare menar att det finns en annan järningsman. Att saker i lägenheten låg huller om buller och att någon verkar ha letat efter något styrker det menar de. Och pojkvännen har i polisförhören sagt att han förvarade saker åt ett kriminellt gäng. Att han haft en skuld till dem och att de därför mördat Saga för att komma åt honom. Och här påpekar försvaren att man också hittat både DNA, skoavtryck och fingeravtryck i lägenheten som man inte vet vem det tillhör. Rättegången efter mordet på Saga pågår fortfarande- och det är långt kvar tills domen kommer. Så exakt vad som hände när Saga dog, det vet vi inte än. Och samtidigt som rättegången får stor uppmärksamhet i medier- så har flera andra kvinnor mördats de senaste månaderna runt om i landet. För hade vi haft 15 män som har blivit brutalt misshandlade i sina hem- då hade det varit helt andra åtgärder på plats. Det är helt övriga om. Det är faktiskt en fråga vi måste fundera på. Vi behandlar inte kvinnor och män lika. Och det blir jag väldigt upprörd över. Det här är polisen Marcus Antonsson som har arbetat länge inom polisen med just brott i nära relationer. Varje år mördas mellan 10 och 15 kvinnor av en man hon haft en nära relation med. Marcus Antonsson menar att det länge saknats tillräckliga resurser mot våld i nära relation. Och sen är det som så också att gängkriminaliteten då känner tredje person att de kan bli mördade och skadade. Eller skjutna då så att säga. På första centrum till exempel. Medan man bryr sig inte lika mycket om en kvinna blir hälslagen i fyra trappers lägenhet. För det drabbar inte mig. Det är hennes fel. Hon får väl gå om inte hon vill vara kvar med den mannen. det finns också en okunskap i samhället generellt tycker jag. Att man säger så här. Varför lämnar hon inte bara honom? Och då blir jag upprörd för att det är skitsvårt att lämna. Då behöver man stöd, hjälp, pepp, massa saker av både nära och kära men också av samhället. Marcus Antonsson har inte jobbat med mordet på Saga och rättegången pågår ju som sagt fortfarande. Så vi vet inte än om rätten kommer att komma fram till att pojkvännen är skyldig eller inte. Men en sak som skiljer mordet på Saga från andra mord i parrelationer är att Saga inte verkar ha varit rädd för pojkvännen innan. Det fanns ingen känd hotbild eller polisanmälningar om misshandel och så vidare. Generellt brukar det ändå finnas varningssignaler och de tycker Marcus Antonsson att samhället runt omkring behöver bli bättre på att fånga upp. Men det är väldigt ovanligt att det inte är någon som vet om att någonting sker. Att inte någon har någon oro, det är ovanligt. För när man tittar på de här ärendena i efterhand så ser man ganska många som har kunnat agera. Det kan vara både anhöriga men även grannar, kollegor på jobbet, studiekamrater och så vidare. Man brukar prata om en normaliseringsprocess när det kommer till mäns våld mot kvinnor i en relation. Ett mord kommer inte som en blixt från klar himmel utan det har ofta föregått av fysisk eller psykisk misshandel. Ja, mannen kan till exempel ta kontroll över kvinnans ekonomi eller börja styra vilka hon umgås med eller hur hon klär sig till exempel. Och kvinnan kan skuld och skambelägga sig själv både innan och efter de första slagen kommit. Och just den där skulden och skammen plus känslan att den polisanmälan inte kommer leda någonstans gör att man tror att det finns ett stort mörkertal. För några år sedan var Marcus Antonsson med och drog igång projektet IGOR. En specialgrupp hos polisen på Södermalm i Stockholm mot våld i nära relation. Och förutom polisen så jobbade också personer från socialtjänsten i gruppen. Och den här gruppen hade också mycket kontakt med kvinnor och tjejjourer. Jag var tidigare gruppchef för våld i nära relation i City. Och eh, mina kollegor och jag, eh, mina anställda, var frustrerade över att så få kvinnor orkar och vågar om en polisutredning så få män blir fällda för det här brottet och får konsekvens för sitt handlande och sin kriminella handling och väldigt många tjejer och kvinnor mördas varje år och sen att vi inte hade någon fungerande samverkan med socialtjänsten det var liksom grundbultarna till Igorprojektet projektet så jag brukar ju säga att det är ett frustrationsprojekt Så hur gjorde ni då för att hitta kvinnor som är utsatta för våld i nära relation. Det behöver man inte leta så jättelänge efter för det finns ett otroligt stort antal som behöver hjälp. Förutom att ha informationskampanjer och på så sätt få allmänheten att tipsa så kollar de också igenom anmälningar om andra brott. Till exempel en kille som är misstänkt för våld mot tjänsteman till exempel har slagit en polis. Hur är han hemma till exempel? Att man söker upp och hittar och tänker ett bredare perspektiv. Att man man är lite uppfinningsrik i var de här kvinnorna finns någonstans. En kvinna som kanske har försökt ta livet av sig, varför gjorde hon det? Och vi fick också kollegor och tips om ärenden som vi inte kände till, både hos socialtjänsten och polisen. Så att det är ett sätt man kan göra det, men det handlar ju mycket om i det här att bygga förtroende och tillit. För många av de här kvinnorna har inte förtroende för myndigheter, och därför behöver vi börja med att de här kvinnorna ska lita på oss och att de då genom. Tillit och förtroende är med i en polisutredning. Kanske tackar jag till stöd från socialtjänsten och vill ta emot hjälp så att säga. För det är väldigt jobbigt att ta det steget också. Så hur gör man då för att skapa tillit hos någon som kanske inte har särskilt mycket förtroende för polisen? Det är ju eh, svårt. Men jag tror det handlar väldigt mycket om det här mellanmänskliga mötet. Att eh, de vi... –finns till för att de känner förtroende för oss. Genom att vi hjälper dem olika saker, vi löser ut olika praktiska problem– –kanske hjälper dem att hämta sin hund som de inte vågar hämta hos den farliga mannen. Kanske en sminkväska som behöver hämtas. Och sen handlar det mycket om det här bemötandet också. Att kvinnorna blir bemötta med respekt och förståelse. Att vi har koll på normaliseringsprocessen, vi vet om olika processerna. Att man förstår hur svårt det är att lämna en relation– det tror jag är oerhört viktigt att de känner att vi har koll på läget och att vi också jobbar tillitsbaserat och får med oss kvinnorna istället för att gå över huvudet på dem. Projektet igår hade bra resultat. En utvärdering som gjordes visar att fler ärenden som rörde brott i nära relationer redovisades till åklagare på Södermalm än i andra delar av Stockholm och också att fler våldsutövare tog emot behandling. Marcus Antonsson menar att nyckeln var just att de arbetade i en specialgrupp och han tycker att det är så polisen borde arbeta. Det behöver vara samma polis och Jag söker upp de här personerna som, som känner de här kvinnorna, som vill känner männen för att det blir en trygghet i det. Också en oerhörd kompetens och förståelse för just de här individerna. Och vissa personer har vi kontakt med över två och ett halvt år. Du kan tänka dig den relationen som byggs upp, den, den tilliten som byggs upp. Det kan inte liksom, ordinarie verksamhet, olika poliser skapa så som det är tänkt nu då i framtiden. Nej, projektet Igor finns inte längre. Det lades ner efter ungefär två och ett halvt år och beslutet fick mycket uppmärksamhet med protester och namnlistor. Ansvarig polisområdeschef förklarade i SVT att projektgruppens arbetsuppgifter skulle spridas till vardagsarbetet hos alla områdespoliser i Stockholm City. För Marcus Antonsons del har det lett till att han valt att säga upp sig. Och jag känner att jag har verkligen försökt under mina år som polis att jobba med den här frågan och när man väljer att inte liksom permanenten specialgrupp som Igor och sprider den vidare trots de här positiva resultaten det kan jag liksom inte riktigt stå för då känner jag att jag måste ta ansvar och säga upp mig. Samtidigt startade polisen förra året Operation Beta i flera polisregioner. I det fokuserar man bland annat på att kartlägga männen som man tror kan vara farliga. Nya rikspolischefen Petra Lund säger att man tidigare fokuserat mycket på kvinnorna men att man nu ska fokusera på männen för att kunna sätta in åtgärder. Och I Operation Beta lyfts också vikten av att polisen är snabba i början av ett ärende för att kunna säkra spår och hålla förhör. Ja, för i sin årsrapport för 2023 så lyfter polisen att de inte gör tillräckligt för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Och att det i flera polisregioner är fler kvinnor som mördas i en nära relation än det är dödsskjutningar. Marcus Antonsson igen. Så absolut måste vi hantera gängskjutningar och sprängningar. Det är väl såklart att vi måste göra det också. Men det handlar om att två tankar över samtidigt. Vi måste prioritera män som mot kvinnor och våld i nära relationer och... Det andra samtidigt. Och jag tycker också att det är väldigt viktigt förebyggande att jobba med våld i den För många av de här killarna, inte alla, men många har ju växt upp i ett hem där våld och hot förekommer. Antingen har man blivit svagen själv eller så har man sett sin mamma beslagen. Ja, Marcus Antonsson är kritisk till att Igor lades ner och att det istället startas nya projekt. Att kartlägga farliga män är bra, men det räcker inte för att förebygga mord, menar han. Det som är absolut viktigast att bygga det är tillit och förtroende hos kvinnorna. För då berättar de subtila små saker, små grejer. Och det är de sakerna som är absolut viktigast för att bedöma en hotbild- men det får absolut inte vara ett enögt fokus bara på gärningspersonerna. Och det får absolut inte bara tro att man kan kategorisera in och tro sig veta vilka som kommer att mörda. För det kommer vi aldrig kunna veta. Ja, för det är ju lite som att man ska punktmarkera de här männen och gå på dem hårdare. Är inte det bra för att visa att samhället inte tolererar det här? Det är jättebra. Det gjorde vi i igår projektet. Vi hade två vägar. Vi jobbar med att stötta kvinnorna genom att utöka stöd. Samtidigt gjorde vi aktiviteter och konsekvensagrade aktiviteter mot männen. Så det här är att uppfinna hjulet igen. Marcus Antonsson tänker nu jobba mot mäns våld mot kvinnor på andra sätt än inom polisen. Det behövs fler saker för att nå upp till den nollvision polisen har om våld i nära relationer. Ett sätt är att ge juror långsiktiga ekonomiska förutsättningar menar han. Sen tycker jag... Att man ska inrätta ett nationellt lämna-program för våldsutsatta kvinnor. Liksom vi har avopverksamhet- Exitprogram för kriminella- som får otroligt mycket hjälp av samhället. Det finns i varje kommun. Det är treåriga program- och de får terapi och massor av saker. Hur kan det komma sig att vi inte har- ett liknande skydd och stöd för de här kvinnorna? Sen behövs det mer resurser- hos rättsväsendet. Anmälningar får inte hamna på hög. Och domstolar- Måste också utbildas, säger Marcus Antonsson. Jag vill inte ha frågor som varför du inte lämnade tidigare eller varför fick du en mörk park själv eller varför du på dig. Det är totalt helt orelevanta frågor. Man måste ställa frågan till mannen varför han ute var våld istället. Rättegången efter mordet på Saga pågår fortfarande och det är många dagar kvar av rättegången som kommer att hålla på till 23 maj. Pojkvännen, ja han nekar som sagt till brott men åklagaren sa redan innan rättegången började att hon kommer att yrka på livstidsfängelse. Du har lyssnat på Petri Krimo om mordet på Saga och den tysta våldsvågen. Är du själv utsatt för våld i nära relation eller misstänker att någon du känner är det så kan du ringa till Kvinnofridslinjen dygnet runt på 020 50 50 50. Producent var Jenny Hellström, reporter Naomi Lundegård och ljudtekniker var Johan Hörnqvist.